Još kulture, mas, mas, mas, maso kulture, mas, mas, maso kulture, mas, kultura, maso kulture. dan 10. Dobra vam večer, drage naše noćne ptice. Vrijeme je za noćnu dozu kulture. Poslušajte što su to za vas pripremile vaše kulturne djevojke. Ostati dijete je lako, pa ipak dijete ne ostane svatko. Natali Bosić i Ivana Golob Mihic su nasrećo ostale kreativne djevojčice. Voditeljice su projekta Vijeće Mladih Benčić. Projekt je pokrenut prije četiri godine. A tijekom cijele godine se bave kulturno-umjetničkim odgojem djece uz pomoć brojnih suradnika i umjetnika. Natali kaže da je odrastala s projektom, ali ipak je zadržala dječji zanos, spokojeg je interakcija s djecom, njem posao i snova. Mi smo od samog početka krenuli raditi na način da nam je jako, bit, jako bitan feedback djece, tako da puno radimo na refleksijama, evaluacijama sa djecom. Sa svaku radionicu imamo razgovore u kojima provjeravamo sa njima koliko im neka tema dobro legla, što bi drugo voljeli upoznati, o čemu bi voljeli više znati i sami znate da se danas stvari brzo mijenjaju. O nekim stvarima oni već više znaju nego mi zbog utjecaja medija i tehnologije kojom se nekada služe bolje nego mi odrasli. Tako da je za nas jako, jako važno da konstantno tražimo od njih informacije, pokušavamo saznati gdje njihovi interesi leže i da onda zapravo te neke nove interese pokušamo produbiti kroz nekakve teme. Sjećanje Natalie Ivani nije depresivan. Svake godine u siječnju organiziraju izložbu uz potporu muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci, gdje je održana i jučerašnja izložba. A po čemu je posebna ovogodišnja izložba? rekla nam je Natali. Ova godišnja izložba je pripremljena uz pomoć videomappinga, pomoć mapiranja prostora i osim toga e, smo imali radionicu e, sa radijom Rožom e, koju su djecu poznali sa vinilima i gdje su djecu dobila osnovne vječtine DJ-inga te su zapravo na taj način naučili kako puštati glazbu e, i danas na izložbi možete zapravo čuti njihove DJ setove e, uz, u, uz čiju pozadinu e, idu i projekcije koje se događaju na zidovima. Na projekcijama možemo vidjeti stvari kao što su recimo fotografije i videomaterijali sa radionica koji su onda uz pomoć nekakvih filtera izmijenjeni ili ukrašeni. A također smo ovu islažbu iskoristili i da prikažemo svoj fanzin. Ovdje se nalaze časopisi njihovi fanzini koje su djeca radili na prošle radionici i sam fanzin zapravo sadržava različite elemente radionice iz čitove godine. Što su radili u prošloj godini ispričali su nam desetogodišnji Ivano Magzan i voditeljica Natali. To najdraže mi je bilo, a ne znam, jako su sve radionice su bile stvarno zakon i super, ali možda se mi se stiče ljetna škola pošto je ona trajala pet dana ovaj i stvarno smo puno toga napravili na njoj. A na ljetnoj školi smo napravili... Park i igralište, onda smo radili, e, igrali smo se bagmintona, zabavljali smo se, onda smo radili sa Nikom i jednom mentornicom, smo radili kalupe za beton, pa smo od toga napravili stol za šah, onda smo još radili dream catchere, nešto od origamija i razne igre. Pa danas puštao sam muziku sa ploća, jako mi se svidjelo, Ove godine smo zapravo se najviše nekako bavili zajednicom i radom u zajednici, tako da smo imali radionice u kojima smo imali intervencije u javnom prostoru, kao našu ljetnu školu u sklopu festivala Tobogan, kada smo zagovarali stvaranje zelenih površina u gradu i sa djecom smo kroz jedan dana zajedno sa skupinom umjetnica gradili park i igralište na sred parkirališta u Benčiću. Te smo zapravo pozivali građane da nam se svakog dana pridruže u različitim aktivnostima. Imali smo ljetno kino, imali smo kazališne predstave na otvorenom, imali smo radionice na otvorenom. Zatim smo se upoznali sa Land Artom kada smo sa umjetnicima Unom i Metodom izrađivali Land Art instalaciju na plaži na pećinama. Upoznali smo se sa fanzinima, napravili svoj prvi fanzin kao jednu vrstu časopisa koja je stvorena iz zajednice za zajednicu a postoji kao nešto što je suprotno komercijalnim medijima također smo se poznali sa community radijem i konceptom radija koji također nije komercijalan nego community u kojem su djeca mogla vidjeti da zapravo sa dobrom idejom i željom da se s nečime bave mogu krenuti od svoje kuće raditi nešto što se zove community radio sa skupinom svojih prijatelja gdje mogu pričati o temama koje njih zanima ili puštati glazbu koja se njima sviđa. A plan za na godinu je? Generalni plan za sljedeću godinu je da se bavimo e, starim obrtima i zanatima, odnosno umjetnosti e, koja je prisutna kroz oblik e, obrtništva i zanatstva. Te ćemo se time pokušati baviti u sljedećoj godini kao nekakvom e, širom temom. Mogu li se odrasli priključiti? Pitanje koje u zadnje vrijeme često dobivamo, da, uvijek postoji način. Imamo radionice koje se događaju do duše rijeđa nekoliko puta godišnje. To su radionice za odrasle i djecu. Najčešće su to radionice plesa i komunikacije kroz pokret. Kada zapravo onda pozivamo i odrasle i djece da se pridruže i to su vrlo čarobne i zanimljive radionice. Kreativna Natali ima poruku za riječke roditelje. Poslušajmo. A imamo poruku za sve roditelje, evo ako mislite da se pronalazite ili vaša djeca da se pronalaze negdje u ovim mojim riječima i u stvarima kojima se mi bavimo, slobodno nam se javite, pridružite se našim radionicama, naše radionice su besplatne, što je ista njihova specifičnost. Um, ono što je bitno je da se sudjeluje, u, kad se jedanput prijavi za radionicu, da pokušate sudjelovati u cijeloj radionici, to još nisam spomenula do sada, ali naše radionice najčešće su vikend radionice i traju subatu i nedjelju po 6-7 sati u komadu, što nije malo vremena i to je zapravo ono nešto gdje se djeca odluče da to mogu ili ne mogu. Ako ih nešto dovoljno zanima, to im tih 6 ili 7 sati u jednom danu im je i premalo, i zato je bitno da, da, da se jave djeca koja su zaista zainteresirana za odreženu temu, jer će im onda biti pravo za provesti toliko sati. Bruno Butorac i Davor Popdanovski selektori su s Radija Rože. Djecu su učili, kako to oni kažu, DJingu. Djecu su podijelili u dvije grupe, a najviše je bilo djevojčica. Zašto bi bio muški posao? Prvi put kad su mi objašnjavali koji su dijelovi i tako, osjećala sam se onako tako da sam u mladosti svojih roditelja, onako a, sad ću ja doći doma i pričat ću sve to mami. Pokušavam zapravo probuditi kao vratiti natrag ploče u modu jer to je sad onako vintage, i, ali voljela bih to ponovno probuditi u svima da se više skupljaju ploče, da ih više ljudi sluša. 13-godišnja Anteja Miše i 12-godišnja Ema Juriša puštale su, kako one kažu, stare stvari. Staru uglavnom, Bob Marley-a, Queense, Massima, Abba, John Lennon, Beatles. Prvo smo ih morali upozoriti, budući da svi vole to dirati, ne, morali smo ih upozoriti da je to ovaj stvarno delikatno i gramofon i pločaj, stvarno su pristupili jako odgovorno za nekoga koji ima 8 godina i koliko može biti odgovoran, stvarno su odgovorno pristupili i jako su brzo naučili kako baratat s njima, kako baratat sa mikserom, sa slušalicama, kako dobro umjeksavanje su uči godinama, ali ono, prve korake su napravili ka nekom DJ-iranju i selektiranju i evo, oduševljeni smo, srce nam u kuća. Selektori s Radija Rože su oduševljeni klincima Vijeća Mladih Benčić, a kako i ne bi bili. Jako interesantno, jako zanimljivo. je stvar što nisam očekivao toliko kreativne energije, entuzijazma. Složili su zanimljive setove i to na kraju su uspeli skopati najbolje. Mi smo super zadovoljni s klincima, ne samo to kako brzo uče, nego kako su selekciju ploča naših ovaj napravili. Znači stvarno evo... Ulivaju nam neku nadu u, u, u mlade je naraštaju. Stvarno su odabrali, možda ne bi ni mi takvu set listu složili. Znači, od Led Zepelina, Santane do Diska i Fanka. Stvarno, evo, imamo mi i ono loših ploča koji smo donijeli, ali to su sve onako stavili sa strane i uzeli i stvarno najbolje što imamo. Za kraj poslušajmo dječaka Ivana koji je na današnjoj izložbi puštao rok i nije zaboravio svoj grad. Cijele godine mi je stvarno bilo super. Vijeće mladi Benčić jedna super udruga i na svim radionicama nikad mi je, nije bilo ovaj dosadno. Imali su jako fora ideje i mislim da smo napravili nešto korisno za ovaj grad. Ako nam mladima svijet ostaje, rječani sonda onda itekako dobro prošli. Došli smo do kraja još jedne kulturaljke. Slušamo se i sljedećeg ponedjeljka kada ćemo vam ubrizgati još jednu dozu riječke kulture. A za kraj slušamo što drugo nego kad se male ruke slože.